Beraz, bon bueno, aipatzen dugu e, gaurkoan ba, bai iringintzaplan orokorraren inguruan e, bueno, horre agerraldia eskin du zutela, kogoratu e, beharra dago baennik eta behin iringitzaplanaren aurre eraikina, elkarte eta herritarren parte hartzea dela medio hainbat aldaketa e, jaso zituela, ezta? Hoi daez, hasiera e, batean ikusi genuzal Gobernnoternolako Prokosemenak zituen, egu horien oso kritiko ginen, eta ezkerrak herritarren partezialtea eta beste hainbat elkartelere, ere, pues, guzti horiek bideratu indire eta Irizpietan beste nolabaiteko e, irun eredu bat e, e, aurreikusiz zen eta hainbat e, eraso e, betan bera gelditzen ziren, ez? Esan dizela olaberria bailarako pues egin naitzen 11 e, erretonda edo N bat bere hobia inguruan, pues eh bikoitza edo variante surdez telakoa, guzti herritarren parte hartzen bidez eh, bertan bera gelditu ziren eta zorionez pues eh, aurrera dijoa proiektu berri hau. Uh -huh. Esamorra dugu, martxoaren nogeita bian, ireintzaplanaren onesperako udal batzak dela irunen, ala ere, bueno, eskera bartzaletik, hainbazalantza tekniko ere, teknikoak, bai, maikaineratu dituzu ez, eta jaizki belgo, korri, korridorea dela eta, trembi desparruaren garapena, bueno, pixabat haipatu duzuna. Bai yes. ez, guk alde batetik ikusten dugu e, horrein dikan badirela naiz eta herritarren parte hartzea pues, e, Iriz bitan jasotako oen bat elementutan horrein dikan badirela gune batzutan Zalantzak e, sortzen dizkigutena, Zalantzak eta inkluso gure aurkaku ikuspuntua izan dezakeguna Baina uste du horiek ere zuzendu aitezkela nola baitz, e, herritarren parte hartzearen bidez ez? Eta horregatik eda gaur egin dugun proposalmena E, kaleratu duunko pozamena uh -huh. Beraz, irun mailako horkezpen tekniko antolatzea askatu duzu, eh? Hau da, ba, irundarrek plana esautu dezaten, oraindik ez daba oso esaguna Hori da ez, ozera, e, abantzea kalderatu zenean pues, Horregun duzen Zabaltza Parca, Parke Zabaltza Plazan Egon duzen Karpa Ondi bat, e, horregun on duzen Bulego bat Eta jendeak ekarpenak egin zizkion, ekarpenak eta pokoz amenak Egin plan horreri, eh? guzti dugu bide hori e, jarraitzen jarraiten jarraitu berdu gula eta hori da nolabait gure proposamenatzea eta ez onarperaren ondoren e, ez uste bakarrikan boletenean e, publikatu eta bakoitzak ikuz ezala baizik eta erritaren parte hartzea bermatu, erritaren parte hartzea bilatu eta horretarako egin guain hainbat proposamen zea uh -huh. Bueno, proposamen hori erna hartean eh, daki gunez E, Aipatzen zutez, hor e, bueno, auzoetan erakusketa publikoak antolatzea, zenbait hau zoetan ba, esan dugu edo gogoratu barra dugu aldaketan nabariak izango direlako. Eta dibede bat jartzea gatik landetxa izan daiteke. Hoi da, hori landetxan ematen dire pues, e, gune industrial berriak, hau e, zoan aldaketan batzuk ematen dire, Eh, Behobe izan daiteke beste egune bat, edo uh -huh. inkluso zentroa pues, eh, tren esparruaren proiektuarekin hor aldaketa nagusio batzuk imaten dira. Gure proposomen nahi zuzen da, eh, oiek guztiak eh, planon bidez, zik-tikon bidez, esposak eta jartza eusolkazte eh, ezberdinetan, teknikoak eta esmena garratzen dugu, gure hure teknikoak izan dire eta ez politikariak, egin barritu zen azalpenak eman, gal, e, erritarren galderak erantzun, eta baliatu, hau e, pues, zoltatetan, e, alegazio emendak inak, e, aukesteko aukera ere e, baliatu. Mm -hmm, bon, proposamenak aipatzen daitu gula, e, bueno, aipatzen zute planari buruzko informazio ba, guztia plazaratzeko bulego bat ireketzea baitare proposatu duzute, ez? Hori da ez, e, prinzipioz, e, lehenbiziko urratxana uste dugune eman behar dela, eta e, plan horroko erraren, e, pues, e, kronologi bat e, egitea ez. Eta kronologiak ez atendu gunean da, e, ze pauzu man diren, ze jazotzen zena e, nola zuzendu diren, eta ze kriterio, ze irizpideak jazot diren, eta hoiek nola, nola plasmatu dire planotan ez. Kronologi hori, dugu, e, interesgarria dela, erritarra zabaltzea ere uste dugu, ezinbeten nireztekoa dela, bez, e, gune bat, gune herritarrak duten informazioa, galderak, eta bertan ere, e, dere alegazioak orkesteko aukera izan behar duten. Eta horretarako, polatatzen dugu, bez, e, gune, erdigunean, e, bulego bat ere egitzea, e, epe, epe batez, e, hori guztia, teknikari batekin hori guztia egin dadin. Bueno, bukatzeko, proposamen guzti hauek e, erantzut na e, izan aldute ba, e, irungo udal gobernuaren partetik Hau da, pentsatzen dut, e, ba, zuen boska martxoaren hogeita biko udal batzen horren e, e, arabaerakoa izango dela, ezta.: da? Hain zuzen, hori da ez, zoguk proposamena e, urbanismo delegatuari zinutzeari e, egin diogu, horrez, horrez E, esan genion ere publikoa egingo genuela e, proposamen hau, eta gaur da urratxori eman dugu publikoki saldo dugu zein proposamena egin dugun e, a, gobernuari eta esan betzen lagukaran esaten genuen gau e, gure bozkaren boskaren zentua pues, erantzuna, zer, erantzuna mota jasotzen dugu e, baitan fungo da uste dugu e, behar matu garrila erritarren parte hartzea Eta hori ez dalitzen mango, pues, zaila izango da, e, gure bosta izatea. Uhum. Ba, oso hongi, bueno, eta e, honen kaiez aldatuz, esan barrodun kaorkoa, martsoan sortzia dugula pello, emakume langileen naziarteko eguna. E, Irungo hiriaren kasuan egia da, ba, urtez urte, hainbat eh? elkarte, bueno, moguimean du feministaren aldetik, hainbat emakumen elkarten aldetik, ekimen eta mobilizazio ugari antolatzen direla, urtean zehar, eta egun honekin onek, e, berezzeki, pixka bat e, zuek e zuen ikuspuntua honen e, inguruan eskerbartzletik.gia e, da e, zori txarrez urtzeen zer tzer egiten diren hainbat mobilizazioak e, erantzun bat izaten direla, egoera larri baten aurren e, egiten diren erantzunak, Ezan eh, bezala, bezela ugari harrez izaten dire, eh, gure ustez gaurko eguna bai gaurko eguna bai azar 25eko oso garantitzua dire, eh nolabait herritarrak guztiok eh, pues, eh bergara arazo bat dugula, eh, irten bide bat emon bar diogula, emakumeak zertintasunean eh, arlo guztietan, gune guztietan bizitu ber eta hori egunero egunero zorratu guarda, ez? Eh sham ez bakarrikan aldarikapenea, baizik eguneen segun e, bizitzen ditugun eguneetan bizitzen ditugun e, pues lanean etxean, hoe guztiak berdintasuna jorratu bar dutugu, ez bakarrikan alde, e, aldarrikatu pues e, zer zer larri gertatzen denez, baizik sentzu e, positibuan ere e, landu barritugu ez. Joart uh -huh. partzatu dugu, baina izan bezela biaje lanean jarraitu beharko dugu berdintasuna hori emandadin. Uh -huh berdintasunaren aldarrik apena eh, gaurko egunarekin, eta honekin batera bueno, gaurko kalekanto saioan joan ere entzurnal izan ditugu iratito bar gazte independentistaren hitzak beharekin batera, bai, bueno horrik ikerrealizalde biharkoen daiako autetxian daukagu biak enbarau aldian e, bitxia da, eh hori e, bueno, aipatzen e, ziguten atzokoan e, ze ezberdintasuna dagoen bidasoaren bialdeetan aldeetan aldardi, aldardi politikoen aldetik, gau da Iratitobar gazte independentista, alderdi sozialistaren e, sustengoa jaso du euroaginduaren kontrako e, jarrera, adibidez kotxe zenarro, alkate e, aldetik. E, Bidazoaren, e, beste aldean beharri zauda, egoaldean, irunen, zer ezberdina da ez, alderdi politikoen politiko jarrera? O, oso ezberdina, hemen, eh, ba, besta eman barrean, hemen eh, ardura zuztena daukate alderdi sozialistak, gune eskolarriak eta euskal gazteriak bizi dueten errepresio gordinian, ez? Osea, hemen ez dago inolako baiezi, hemen kontrako jarrera dituzte eta Alderri Sozialista da, alderdi gehien bat gune honetan gobernatzen dagoelako jarrera hori mantentzen dula eta gure alkalde jaunak eta uda gobernuak bat egiten du jarrera horrekin eta zorritzarrez ez oraingo ez ezago aldakitzeko norabiderik, ez? en Torreta, pues bueno, eh sejito convenio que gobernua eh, gatazka honek eh, erantzun demokratiko bat emateko aldaketa aldaketa einda eta errepresioa alde batera eh utzi einda eta bide demokratikoak beraiek ere bide demokratiko korratu behar mm -hmm. Ba, hitz hoiekin gelditzen gara Peio Eskerrik asko gaurkoan eh, ba gurean izategatik. Horskazktu ent gutte filtratean 9-10- спортzana